اولو دیو باوی داقواه کیا ای ربا غلبت علینا شکوتنا غالب شوی من بانی بدبختی غلبت علینا پا من بانی غالب شوی و دغشان تا جگندینا شمیتی و کننا قوما زالین منگ پخپل گمرانو ربنا ای ربا اخرجنا منها او باسه منگ دی جهنمنا فا این ردنا که منگ دوباره واپش و اقل یقینا منگ بغیر ظالمیو بیا فا این رودنا که دنیا تا لارو من منگ با امال صالحهو کنزه کجی منگ زالیمانو یو مانا دا قالا اللہ برطا اخصهو کوری شئی تاسو بده جهانم کی فلا تکل لیمونی ماسا خبری من کوی اخصهو اخصه اخصه تو مانا زلیل شئی کوری شئی دای و قسم د دیده زلط کلمه دا او کونو قرادتا خاسئین اینهو کان فریق من عبادی يكيناً هو يوعدل زماد باندگانونا يقولو نويل با ربنا اي ربا آمننا منغ ايمان دوده يالله من منتا رحمك پو منباندي وانتا خير الرحيمين الاله لمنت بحترين رحم كونك اللح پاونا رحم وقتل بقاديار وقتی کلا ورحمنا الاله لمنتا رحمك وانتا خير الرحيمين فات تخستو موهم سیخریان نو تاسو نیولیو آغو پوری مسخری آغو پوری دی جوری کلیوی مسخری حتا انسوکم ذکری تردی پوری چه د در کنی وجنا دا گود حسد و در بغض وجنا تاسو نزما قرآن ارشو حتا تردی پوری انسوکم تاسو نیرک دی زما بندگانو چشی یرک ذکری زما قرآن و کنتم منهم تزاکون آتاسو آغو پوری خندلی این نیو جزای تو مولیو ما بی ما صبرو یکنان ما اولا جزا ورکنن ورزا بی ما صبرو پس باب تا صبر دا غوی سشی ورکه جنت انهم همول فایزون یکنان دیو دی کامیابا مر بره مندون که قال او باوی داگه شکم دینا مشر یاو آیت کام لبیس کم تا چون وقتی کدی فیلازی پزمک گیاده دا کالونو قالو <سؤال> دیو بای لبیس نا یو من واه تیر یو ورځ او باز یو مليانیم ورځه فصل علی ال دین تاسو کا شمارونکو نا من دا من لا شمارنه راځي څوک چې شمارونکو دي ناغونه تاسو وګا کنا قولوا الا بسم تاس واه نه تیر کړي الا قليلا مگر لګه یا قالوا بو الله پک الا بسم تاس واه نه تیر مگر لګه لو انکم کنتم تعلمون کتاب فائدله چې ما دنیا چې کما دغه د ژوندګي پنسبال سره اخرت ته ډېر کم دی افه حسبتم ای استاد دا ګومان دی چې اكنه منګه تاسو پیدا کړی استه عباس وانګم تاسو لی نازما فاطمه الله ته جو نه به واپس کړه لا ته واپس کولی بنشي تاسو فتعال الله الملك الله چې غا پرښت الله نشتا لایب عبادت او فریاد غیر رب والارشز کریم آخوا منداغ عارش ده چگو عرزت منده ده الله صفت رب والارشز کریم آخوا منداغ عارش ده اللعب ده سی رب چگو کریم اغایزت منده یا ده شهر چگو پخفل عرزت منده عرزت منده عرزت مند و ماید رنا اللہ الین آخر چا چ آواز کری چا چ عبادت کرید اللعب CM سراب بلالا یا آواز کرید اللعب CM سراب بلالا بل منداغ لا برهان له به نشتا دلیل د دې سړی د پاره پدې پا کار فإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ یَقِينًا حساب کتاب د دې الله سره دی إنه لا یفلول کافرون یَقِينًا خبره دا ده لا یفلول کافرون کَم یابی کی کافر ما قل وایت رب اغفر ای ربا بخنو کی امتلاقا <تصفيق> <تصفيق> یا اللہ تول مسلمان او بخی یا اللہ پاکا تول مسلمان او بانی رحمو کی وانتا خیر الرحمین یا اللہ پاکا تبیترین رحم کون کی آمین اللہ پاکا تول تول تا رحمو کی و دارگی بخن سورة نور مدنی سورة او داد سورة حشر نروس تلیپا نزول کی ناستی سورت کی داشراک پرا دلی اقلی په دې صورت څنګه شنتا د وصف او منکرو اادارنګي د هغه او عادت شکم غلطي رسومات باطلي دا وړه بری صورت کی داوته صورت دا اجتماع د غاو شاو او منکرونه اادارنګي د دا رسومات او باچلوونه نه هغه دې صورت خلاصا نه یم هغه مبادیونه چې مو مبادیل زینادي په ترتیب ترتیب سره قران ذکر کوي چې دا یو د بل دا بل او دارنګه احکام ذکر کوي چې هغه سره ورته شو منقات غشيږي او ور تصيبيا دريا دوجيږي چې دا دريا د باب ځانګي پیدا کړي نو ګیا چې د دې صورت لکټول خبري مبادي او مبادي د جنا دغه مخجي ول دارنګي چې کوم نن ضرورت له حقا متغاری خصل او سلور ادب د معاشريته اصلاح ته راغپ ځانګي پیدا کول بیا د زم زمين کې توحيد او ادم دا واحد او دارنګي د دا مشرک او مثال بشکې د توحيد او دارنګي د دا شرک په اخر کې الله نور سموات او ارض مثل نورې ک مشکات نو دې ته ويتخلی بالمدایح ادمي تخلی ان القبایح نو مخ کې د قبایح نه ځان نو پس دا غي نه چې تحلی وبو په بالمدایح راضی خصیفت په پتا کې الله راشی چې غلط صفاتونه ته ځان بشکي دې ته وې سورج النور لفظ نور علی الله نور السماوات والارض فدې وجه باندې ټول سورتم سماوی د قصوره النور شرع عمر فاروق د جرمان خپل ګورنرانو ته خپلو عاملینو ته بخلي دو او دا خبره با ke an allimu nisaakum surat an-nur ko zan khabaremo koi ni khabar ni nur da pa khishmo maghra surat an-nur khre ustaaso da ghamaj soob na wai aw surat an-nur de ayat la sama para atla sama chwara la para surat او موږ چې دا لکه دا خبرې دا ډېر خلک وایي ډېر خلک او کنه نصاب کو کسان کم موږ چې دا مکی صورتونه بووی دا سورج نوربا پرېرو نو ترتیب و بدل کړي مکی صورتونه مخې راغلي او مدنی صورتونه روز تر راغلي نو موږ د ترتیب نزول له لحاظو کړو دا اعتراض وګڼه کې ترتیب دی والی بدل دا دا علم و هغه د کېره عالمی نساکم النور دا د مصیبه فرماله دا رنګي مجاهد نه دا غلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم رجالکم سوره المائده شرو ته جتا سو تعلیم ورکوي نو سوره تعلیم ورکوي اولی سوره المائده کې بحث ته د جهاد دا رنګي جګبنونو په سوره المائده کې د حلال او د حرامو دا رنګي د معاملات بحثه نو پدی بانی سڑای خپویی ځکه چې مراملات دارنگی جهاد کول اقامت الحدود کول داده چا د داده کار کرده او صورت نیسا دارنگی صورت نور صورت احزاب دا زنانو تاو خواهی نو صورت نور زنانو تاولی او خواهی او حارسای مزارب بوی چه منتر اومدس دام اویلی او چه صورت نیسا پخت پلا میاد کهی نو آداب ذکر جنونو زارانه و تا ما او سوره احزاب نور سوره نساء کې د معاشريه احکام دي د خځو حقوق څومره دي د سړي حقوق څومره دي معاشره چې کله جوړه شو د نور کې با هغه آداب ذکر کړي هغه مبادې د جنا دغه نزان بشمول ده په اړه سوره نور کې با دغه مبادې ادم یاداب ذکر کړي هغه به یاد کړي غ صورت جازاد ککی د حجاب او د پرې مسله ده د چې کوې کومه خ نوشا ټیک شو اد بندې ځان خسته کو مبادیو سو نظان بچ کو نو پ دغې صورت زاد ک راې چې په پرده کې بگرزی دګي د ګرځي دګي بګرزی نو زکا لازمی دي د خيچ غمنونو دا مهم دي د سوره نساء چې معاشره کی سوره نور چې آداب یاد کی سوره احزاب چې ستر پرده یاده او پرده یاد کی دا خصوصیت اړوند دي زنانو سره یو حدیث دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تل زلوهن الغرفا ولا تعلمهن الكتابه وتعلمهن الغزل وسوره النور وی چې تاسو زنانې چې کوم دنه کو تاسو بملو کې کی ما کنه وی کوم ځای کې تاسو څنګه چاتو چاتو چې کوم نه چاتو نه کیږي زکه چې لارو ته ګوري او دغه سره ته د سرو تماشه کوي ایوا دارنګ یو تخطون ما خی خذوتا ولی زګه که خطونه خو درې شي نو دا وختې د غنن نورو ځاني بو سره غلط يرانه بقای مچې او متروشیلې اخزوتا صرف دس قاریو خی چې کول چې دنن هغه مزدری چلیاد کی اودارنګ پیسې چې تم دنو دنن, دنن په کور کې وبټي هغه ژه دې غزل غزل ونی شي دس د تا او تر جوړول شو بنه جوړول شو قالینو جوړول شو دنه په پور کې دا وتو خیره اغانې کی نور توخه چې هغه آداب ځکه کی ادره یې ستر پردای ځکه کی اگر کدا حدیث کمزوره ده خدای چې کوم هغه مقاصد دي او کوم چې هغه متعلق دی هغه صحیح دي نو اور اور شته نن سبا خو د خات په ذریعہ رابطې ته زوړ نشته تلیفون هر کول کې لګیدلی شي به د تلیفون په ذریعہ یارانە قایمې کنا نو دا څنګه چې لکه خاط په خوځمانه کې منشې د فسادونو سرباډه تلیفون نشي منشې د فساد بانه تلیفون هر کول کې لګیدل څوک نه به ځا خپل یاران سره نو دا, سر. نو سر نو دا احتیاط کول فقاده چې په داسږي چې ولګولې شي چې د چې د سيبي ځای کې ځانګړتک چې ځانګړتک چې په کې خاص د سړی کابریو او چې کوم نه ناس کې نو دا شي کول پکار دی ولی ځکه چې خطر په ګډه نه د غلط تعلوقات بسم الله الرحمن الرحیم سورت انزلنا دا یو سورۃ د عظیم شان سورته اے سورۃن ادا یو سره په د آداب سره انزلناها جما نازل کړی چې منزل عظیم شان نو هغه منزل به عظیم شانی منزل الیه عظیم شان ده ما نازل به عظیم شان ده جبرایل راون جبرائیل علیه السلاة والسلام روڑ پچار محمد الرسول اللہ باندی او حکم کونکی در روڑا لطوب دے اللہ جلل شانهو دا قرآن و دا سورت دے نمارم دا شوا اللہ عظیم الشان دے جبرائیل عظیم الشان دے محمد الرسول اللہ عظیم الشان دے او کم کتاب چرا لگلے دینا غبم سورتون عظیم کرنے عظیم الشان سورت دے انزل و فرض نو ها الله وی چې دا سورۃ ما لازم کړي په انسانان باندې چعمل به به باندې کوي فرض نو ها سمره د دې سورۃ باندې عمل کول په انسانان باندې مې څه کړي لازم کړي دیو فرض کړي دی وان جننا فی بینات نازل کړي ما په دې سورته نوکي په دې سورته آیات دې شایاتونه بینات د چواجه ووجه دې دې پارا لنکم تذکروا ایده پار جتا سو پند و ناسیت واخلی او پند ازده کئی او دیر پار جتا سو چکر منو یاد کئی پیغمبر یاد کئی ده احکام یاد کئی او سغط سلور احکام ذکر کئی اول حکم داره از زانیتو و از زانی فیضی دو کلا واحدی منو آمیات جلده زینکار خضر زینکار شده زینکار خضری مخی کری دا ولی مخی کره ذکر چه اکثر چه زینکی کییی د زنانو زنان زنان زنان زنان زنان ده طرف کیږي زکه چې زنانې انکار وکړي نو هیڅ کله جنان نمتصور کیږي چې وجود تراشی امر قوس یو عام از جبری زنا ده هغه جدا مساله‌ ده او چې کله اختیاری زنا صادریږي نو اکثر د زنانو د خوانځو ته زانیتوم مخې پړیږي عبد الله ده چې زانیا زنا چې د نو د شهوت د وزن کی بعضو مصلون دا چې شهوت ته زنانو کې ډیر اندازه سدینه او خبره کمزوري ده دا دا کمزوری دا دا خبر غلط دا شاوی جه منو دا خز و شاوی چره که چر تا دا خز و شاوی زیاد وی نویوی خزی دا پارابا صلور خوانتان بیاسه وی اک جایز وی دا براوان بیا کنا خود دا سری شاوی دیل دی نو زکا چی دنو دا یو سری دا پارا صلور خزی او خزی کمزوری قوم دی خود دویم اما نقطه پده گدا دا زانیہ جناکار خزا مقصد دار جنا قبیح ده خصوصا زنانات و پارا اقبح ده زنانو دو پارا سره بیخی ده قبیح ده شریر پارا سره قبیح زنانات و پارا جنن اقبح نو تج واجباتی الزانیہ تو دایم حق کرا جناکار خزا جنا سره فایذ دو کله چشتشی ذات د زنا پسلورو گواهان سره یا طخل اقرار سره یا حمل چکم د در سره سرا در دری دقی دی دا اسپاب دی دشتی سبوت دی زینا دری اسپاب سرا جی زینا ثابت شوا فجل دو کلا می امامی اتجل دا وی واحد دا پدورا باندی ار واحد دی دوارو نامی اتجل در سلو درو باندی او سلی دوری دی نه غد پایی نه باوڑی میانا چکم دینا دا لختی او پیر پیر گوندی بایی او گو بانی سل دوری ووای ولات نجنی ستاس اللہ را بھی ما پیدوارو مانینی دا دل رحم و شفقت دا اللہ پی دین کی چه معنی دا اللہ دین یا حکم ناپس کول کی چه تا رحم پیونن کئی پیدوارو مانین اے لا تا خوز ند نشی تاسو زر به ما ته لوړ باندې رافتل تل سوزی زړه هم کوز رسواد دي في دين الله اذا الله په دین کې دا شو zinaqar khaza zinaqar سړې رجم ني و دور باندې وال تاسو دا د الله په دین کې دا هنده زکه في دين الله ويل زکه تو ويل في دين الله خدای په دین کې معلومه دا شو چدداغه حکم د ناتیز کوله لپاره اسباب مهیا کوله معنی تشیشو فرضونه ځکه مفسرین ټول په اتفاق سره خلافت اسلامي امارت اسلامي قایمول په مسلمانانو باندې فرض دي د لپاره چې د دین چکم حدود د دین اپیشي د دین حدود ناتیز کوله لپاره شرطه کی امارت کې امامت کې او دغه شې چې موږ دا چې ضروری خو به هر صورت ماویل کنا ما چې تاسو ته وایم زه په ځای چې مقدمه واجب واجبې لك مقدمه حرام حرامې مقدمه حرام چې حرام ادهقا مقدمه واجب واجبې نو دا زناکار سره زناکار خضر رجم کول آیا جده نو پده بانی دا دوراخ جول دا منگو اتاس بانی فرض ده زک فجدی دو سقدر امن روڑه او دا غفار چه پچه پر موقفی نو اغا قایمه هولا منگو بانی چه ده فرض ده اغا چه ده امارت اسلامی امارت اسلامی او خلافت اسلامی دا پا منگو اتاس بانی فرض ده فجدی دو کلا وحی مرامیات ولا تاخذكم به ما رافق في دين الله کداشه <تصور> <تصور> ایمان لرو کی الله فروج قیامت ولی شاد حاج دی شی عذاب او ما ج دور عذاب ور کول باری طائف تو مین المؤمنین وحیصا د مومنان د عبرت پر دی چې پلان کې خزہ باندی چې نو څه ده حد الکانه به هم در ش شو او کنه غیر شادي شدا د کور د حکومت غیر شادي شدا او نور شو د بیسال شو بنا حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قجال الله له حضور انی خذو انی قجال الله له نسبیل الله الله په ویلو عطا چولار به تروباسی ناغ الله رسول ال بکربل بکری جل او کله چې نه باکره غیر مستنوی اغل پر ادا حکومت یې جاګه سلب درو باندې او علی او یو کال چې وشړل شي د وطن نا یو کال چې وګړی شي وشړل شي ځان د میاチンو ته تغریب روان امام ابو حنیفه تغریب روان د اخرو کو شرعی نه دی وی حکم سياسي دی وی په شې امام ابو حنیفه ډېر خپوی دی نوغو چې دا سیاسي امر ده نو امیر د رئاست تعلق امیر وایي چې وشړو شړل پکار دي او ک ان امیر وایي چې ناسو جلتلېګه مجلس ته یې لګل پکار دي د دې پارشه دا خو اخلاق دا بدل شیو قال پوری او نورې ممانوي چې نا دا د مشرایې امام ابو حنیفه وایي چې کیدې شي بل ځای ته وشړو نو په فساد جوړ کید زګه چا دجیب لګانو په بسم الله سره ناوړی نو پرې وجه باندې او غوی دا حکم سیاسي زه دا قران کې د دی پنزل ایشنو دوران علاوه بل هکو محمد ته نه ذکر کړي نحاد منتها د اصل دریری د امام حنیفه په څیر ذکر د سورۃ کا قسم ذکر دی او بل چې کوم حدیث کې کوم راغلي دی الجا چې کوم د اسبو بي سبي او دا کوم چې سېبي مطلب دا شادي شدي هغه د پاره دا حکم دی ار رجم جل دنیا چې نه سل د لري خجول و, و جلدی او حال د د پرتفاد د محدثینو ذرا د حکومت دي نوصانی او سید بن طغبان دوره خجول دشته دي بلک رجم کوي بابا سبا کوي ها شاد شوده شاد شوده خزه واده شوه خزه کچې د جناوکی اقرار پکې و کی او دا رنګ چې یا د یو غواهم شي نو دا یا حمل فکر را شي نو دا بس کی په میدان ته بيستل کیږي او رجم کیږي با او دا غیره فارم سل دوری شرط نه یا غ ختم شوی دی منسوخ دي نو دا قران کې ده د بکره لپاره تقریبا چې جو منسوخه تر کوم دقه سل دوری د غیره شادي شو ده او رجم کول د شادي شو ده لپاره که دا وي چې رجم په قران رجم په قران کې نشته روح المانی چې امام ابو شیبا ثبوت الرجمی ثبوت د رجم چې کوم دنا په شریعت کې دومره متواتر ده لکه څنګه چې شجاع دالیل رجلان هو او صحاوت دها تم پای مشهور ده سخاوت د خاتم تائی او زه د علی نبی طالب اور دغه د سخاوت چواد دلیل نبی طالب څنګه متواثر منوی دی د قران کې راجوم هم دی ځکه عمر رجبانو په ویله چې مسلمانانو چې تاسو شي چې تویزه کې نشته کادر اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم راجب نه آبادو عباس السلام راجب کړي خلک او منګم رسول تری راجب کړي دوپام کوي او دا آیات مکتوبو زست قیلawatan منسوخ ده حکمم ده قشنده باقی ده آزاد الله په قانون دي چې باندې سننائت روانه شي باندې به خین او علم تعلم خه دی نیمه سیب هم سیب څه شي دي پرزور جبری زینو چې وښینو دا ريبه څخه کوي خزر حضور راجوړي ازما سره سړی هغه زینو کې جبری نو جبری زینو سر په خزر باندې حد نشتاه او دا سړی باندې باندې ناطیز کی حد باندې ناطیز کیږي کی سړي د حضورې د خاطر سره یې ورته سړی حکومت کنه سړي ورنه خزر خز کولی شي څنګه حکم کې بدل نه ناشته وخه دې لا بصوب دبر کوي سړې به ډبر کوي خو او څوک زوی دا به پردشي نو مول دا به پرد نه د جناج کړي او د پردګي نو اوس به پرد شوا په یوه شو دا سزا دکړه بصوب وایي سزا د فار اسلامي حکم دی او سړې به ټای کینو غوا ډبولو ول او دیس ای بول ټای کی چې او همدا غو او دا خزه بو دې د تخت نه مو ای او اینوشی دقا لپتا یا چادری با سر بانی وار ته از باسه با که رجم کولا هم پا دقا طریقه کی, کی و که پا دورا والو بانی هم دقا شانتا دا پا پرده کی برایش و دورا با پاو وال کی بیخی پیر جامی بامنی بیخی چروی بر برنولم اشتی و پا یو قمیس سر بجو دو ورکی دقا شانتی کن مطلب بانی او رسی ده دو غاشره حکمنا حکم جی کن ولا دا یو حکمو صاحبا نو رحم پی مکووی یو واقراز ازالت الحفا که شاولی الله صاحب لکلی دا در عمر صاحب دا غزوی مشهور عبد الرحمان ابو شحمه و اخیلی کلی اغاوی چه ارمر رضی لانهو یوزیو ابو شحمه نومو نوم اللہ علم اتشاو صاحب آغا زکر کرده خوامو معریخی نو دانه دی زکر کرده اغاوی چه گمدنو یوزیو ارمر رضی لانهو ماجلس کی ناسته او خزرالا و جنه او ماشون ده هغه په غیر کرا خسته او مرز لانهو دوه چی دا زوی دی درواخل اغا او زمان زوی ده و اکستانه استاد زوی زوی بای استانه سه بای و اید حلالا طریقه حرامو پا طریقه و زمانه حلالی ده او استاد زوی نصره حرامی ده اغا او ایخا نو دکم زوی و ابو شحمه عبد الرحمن اغوی ښا نو ادل ابن ابوسیدای راز خذو لاړ تورتا ته پوسیو کو په کور کې د خزینه چشتانم تاو شهمان اغویا سکای و ډوډۍ خوري وای ښا دنه نه لاړ کې ناستوي زو ډوډۍ خورا چې دې شاستا دا خری روډۍ وي چې دې شاستا څه ویدا اخر جوړوي هغه غریب تبي روډۍ څکل چریدا او ډوډۍ بس او توویل مر شهبازتان ته پوس کوم ته به مل جواب راکې ته ماته یی دی وی ونه پیژنه زم ما او دوه حقونه دې ته یو حقدار چې تز ما والدی فلاري دوی ممیرو موملینی نو دوه حقونه دې در باندې وی تا کوزنه کومه نو ته پلاه يهودي قرتلې او لرې هړې واګه سره او شراه د او شراه مځکل او غتوبه وتیستل جام او ټیک دا توبه استل زم سلمان سرمایہ دا توبه خو خامخو باسی ولی تم سلمان دي بیا تاسو کړې چې کل راتلې خپلانی زئیلا چې وجنې مخلا درلا او هغه سره دې جبري زنا وکړه حضور دې ونی حضور چنه جبران دې وسه زنا وکړه د قضیه کې سره او او درې د املیش غلی شو بیا چې ګوره ما ته حق بوي رښتیا بوي دروغ بنوي یا میرو مومنین او دا کار مې هم کړی د خطبه مې تیسټل دا نو خدا کا دې کړې بیا او کړې مې عبد الله بن عباس روایت کوه شه اقرار وکړي سړي څوک اقرار وک اقرار یو توبه نه کیږي داز قبل او ما مدخلكو په مسجد ویلې شهزادو به ما طائفته من المؤمنين دیو طائفه یودله المؤمنان په حاضرې تابلی بزه حد خې جوړي تابانی وځوکو حجرکو حجرکو ویراش هغه یا امیر المؤمنين سواد وکوم دا ټول را سره ده او دا درو واخله ما پټی پټی کا خو مجلس ته دنه بوزا دا ستام شرم دی زمام شرم دی, دی نو دا دغه تبې ما کړه هغه وجلو حکم و وجهلو حکم الله که ما دې زوري ښایم خوای نه نه په زوره خپل غلام تاوي چې ډب ور کوا هان شابه شي امير سغزياتي ساند جامي ته و بسو هغه زنم هغه زمر منل در باندې پرزې ته شروع کې وکړه لکه مریضه موداسره وي نه جوړ غندو چې مراد نه پازي نو پدې تا کې تقریبا چې څو پندوش کټه کارته جليله دا ورک وا اوشتل کنه نو دغه وخت دی ویلي چې یا امیرالمؤمنین نذ یو قوتو بوخره تا د تنینه مرشد نو هغه تر څو پرې شه د احاد پورا نه تعالی یو څوک غنذر کوو تر څو به یاد ستوخ ختم کړی نه تعالی زوب نظر کوو د کله چې د شی اچیو تور شه د پدغه دوران کې وی امیرالمؤمنین السلام علیکم نوزو دنیا نن مرمه کلاڑی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کا پس سلام نو وایا چې ستا خادم ستا خلیفې ثانی د الله جل شانهو دین په جاری کولو کې ا حدود په نافذ کولو کې بچا باندې رحم نه کړي دا بو توه جمع سلام وایا ته کوم مرشی پری دمینه نو چې کلا ناتین لسته او تو رش د نوېتا نو هغه بیا لښوی څه او په زړه جړه بیا نن سوال وکړو بیا دل بحیو کوملش کرا ته او دا زموږ پریرو نورته موږ کومه کوه ورچنه نو حج دې کنه نه معاف کی په حجونو باندې دا به زه خمو کوم مسلمانانو کې چې سوري دي جاړي یا یو بیا موږ له مو څخه سوال وکړو پریرازه مري اول چې پوره کړی نه دا حد کا نظر نشي معقوله نو سل به پوراکيږي کده مري نور شي کله چې سل کله پروش وي مالر نو وې صالحاله وي الله څه شو مرج جاله مرشونو وړه غيالت په دې کې راوخسته وي بچیا نو الله جل شانو او د قانون تنافس کولو کې پتا باندې امام رحمونکه او مسلمانانو رحمونکه الله کوو چې موږ رحمونه وکړو او پرې د قیامت کې الله تعالی د تپوشو کې کتاب او خپل ځي بنهات جوړي کړو کنه او کړې زه به وایم چې الله توکا ما پخپځي بني چې حج جوړي کړو او ترته چې لوطا خو سپېګماره په دني د الله نه لږ چې ګنن دا ښه کوي څو ورځې بعد خو مليد یو صحابي هغه وایي چې ګنن پبره سا سره په جت وش جا غ شوي پبره سرلا سلام مع تهویللیمرته سلامو کا پاس د سلام نه ورته ووا یا زما تابې چې کوم خوو ځو غ په ه شو د قې کار په کارې د ندانو کار کړي غو ورتهایي چې زما پلاته به سلام کوي پ د سلام نه به خدای خدا تام جات ته تا را ونی. دا کڅوړو جزو دي راولې کلم جنات ته کنه نو درته کې الله په وی ولا تاخوكم به ما رافتهن په دين الله رحم دې مکه وي دا اولنۍ قاعده او اولنۍ قانون دی دویم ازونی لايان جوې لا ازونیه جو تنومشک زناکار سره لايان کې هو دا اني بدخلي نه کوي لايان کې هو دا کوي دا زنا الله ان د م ناکاري خ سره یا مشرې سره و د جناکاره خه لا یک اپکان لغ له مه ناکار سره او مشر حرا پر شو د داداخل جننااپو مناو باندې د ظاهر د جي د یاد دا, دا معلومیگی چې زیناکار سري با واده نه کي مله ناکاري خ سرهولي زیناکار سري جو صافه او دا خ سره جننی کاو کې نا رووا شوو سره ظای د روه معړمگی ناکاره خضا۔ ناخلیا غلرا ماګازینو کا سړی داش ډیر خلک شته د پاک خلکو هغه ځناکاري خېږي پنځري هغه خېسې دي پوه کنه دا په ځوانه خېسې دغه نه هرقو وا هغه خستون کې غوښښه ده نو خدای په یو غو کنه پولیسو سره کنه لکه هغه رب شانته هغه راخسته دال کېږي نو څنګه الله او چې نجاهي نو دغه اتفاقی مصلحت ده چې کله ځناکار سره توبه زیناونا څنګه توبه وباسي نو دا یو بل سره د عفیف سره نکاح کیږي نو په ټباخي مسله ده خو چې په توبه نه یې سلنو هغه اخ کی بل څنګه یې څو وي چې نکاح بیا جمهور وی چې نکاح بیام روان ده خدودی عادت معنا به بیا سموکو مطلب د نکاون الغی معنا ده او لغی معنا ده معنا د شلکا صحبنه کوي زنا نه کوي ملګر جناکاری یا یام شکی سره زکه چې د چېرې زینو تا ماده کې نور زداخه خلقو کار دی یا جناکار خزا ده یا مشرک ده نه هغه چا تا ماده شي دغه بد شې لتا او د جناکار خزا د مشرک دو کی څومره نسبت ده دوړې ولې ذکر کړی دي مناسبه دي دا زه جناکار خزام ده, ده, ده بدر د خپل مولا یاد خپل خاون دی وفادار او مشترک خزان در لاجل شانهو نبی وفایی کوي یو در خواون در حقی بی وفا بل در خواون دی مجازی بی وفا ده ذکر چکم دینو سا خز اخ پل خواون دربار پریدی بل ستی اثر دینا کئی او مشترک خز در لاجل شانهو دربار پریدی او بل چا دربار لگی دوړه بی وفا دی او واقعا شانه نزول دا یاد داده چی یو صحابی او مرشد دی نبی مرشد غنوی رجلان هو اغا په مکه کې مخد کې د جاهلیت په دور کې وخص سره اناق مې و نوې سيارانه وویني وکلا چې د مسلمان شیراز مدین ته وک مدینه منورینه به ته مکه ته او چې څنګه او وساره دغه بر اخلاص او تشکل بر اختهول بدونه دی ابو مرشد جان یو څره چې د مکه ته تللی یې څومې درنه او په دې رماتی دې اناکثر کېل کېدلې په دې صحابيبان دي هغه وځه مرصدی و یا په سپه اجازه تا نه د کار نوم نه اوس پاتې ده کار په اسلام کیناره واده ده دا قوا چې خوځي چیرې لري و او ستاسو به شكون او کې جان او با شو دی دی نو خلکو را پر او کړم زلاله مې او جاخت نن وته ما یو دسیو داونی کندو دینه لاندې پروت شو مې یو خټکي نو د یو خراب مابه نه بوله مو کړو د فاس سره حضور نبی د نو او مې سږه نومه د ژوند چې کل لاړ زلاله ما ازما قېلي چې کومه راوازه ستو وته پوهنه یې نړۍ نورو سو مجدې ته مدینه منوره کې جامع سو مې پښتنو چې رسول الله ماته اجازه ورکړه دا قاناظه په نکاح ونه زړه پر کړي مو زړه پر دې نه په نکاح نه الله یا ترولې کوم کوي ګر جناکار خځه چا ونه ستایي یا زانی لاي ذوالزانیات او مشه کېته به مانا داند باز صحابه کرام اصحاب الصفه مدینه منوره کې وو هغه داخې الله دې چې راشده کن چې بغایا دي جناکار خځي کنه بغایا غ جناکار چې او بجنډي او دروړي او خلکو سره د پیسو په وجب باندې څکولې جنادانې بکولې او وي هم یام کانو مسلمانان یې کو نه وی کانو مسلمانان چې ذمہ دار کړي همې شکایت وي او ای جرازي دا فقيه کا په واهو پیسې باندې مونږ تڅی دغه پولیس مالدار اخزيدي او د جناجی پټلی کنه او نور غریبانه مې دا دا دای کنه دی طالبانو دا خیاله غا اشرب سوفق کوم غریبانو مهاجرینو الله پام کوي دا غوانه خل یو دوا شیکاتونه کوي حدږي یو زینکار دی او بل تی مشکاته او دا کار به هم مسلمانانو لپاره خو مشکاته ځح سناره ولا تن کیل مشکاج حد تو مینا ولا امته المؤمن خيره من مشرکتن. والذ حرمك بعض امر راجوشي ذالکا اسم اشاره مشارله بتششی اگر زینا شر جلنداه حرام ده مومن صربانی درې ما قاعده والذین يرمن المصنات الکسان چاو تومن لګي قلب ادی به پګډمن او ځباندی ثم لما و درو وای داخله سمانی نجلاد اچیا دوری دې ته وې حد قذف ولاء تا بلوا ما قبل وجي تو پارا گواہی امیشره پارا اولای غوم فاشقون داری فاشقانا الا الذين تو مغرا گسانجو توبو واسیدین نرستو واسلاما سئکی پنن الله یتن اللہ غفور رحیم بون کمینا بانه دی برن دی وسری را فاز یا خذا نو خزی تا یا سری سری تا زنا کر وئی په زنا باندی اپ پیش نه شو نو بیا بدق قاذف دا چې څوک په ماتې دا براوېسته لشي او څلورو یعنی اچا دوری با په کلی باندې قائم کړی شي یو ځل دوری پرې قائم شي بیا نو تر مرګ د دې گواهی مسترد شو گواهی وایي مسترد شو زه د دې دا فاسق دی علني فاسق مجاهر فاسق چې گواهی مسترد وي فاسقو زیاره فاسقو ځن موجاهر یو فاشق دی سرجی فاشق ا یو چې ګمنه نو څه دی موجاهر فاشق دی او زه زليخا وې ختمه کله وې چې ګمنه نو په خزو نار باندې پویا نه خبر وروړل وې زليخا خدمت شو پنهالو خسباني وې نه شوي استاد اوې زليخا خزوه کړو مونږ روي چې غندنه یو 100 راشي نو تاسو اوس څنګه نه 나와ه دا توې چې کوم سورني ساکه هکانت شوي څنګه دې دې ژوندې څه دي سورني ساکې را مونږه کماله هکانت شوي چې دواله کانده بس شيلې په داغه بچو کوم یو خلک سره یو وخت نخی نرات لی کنکسو بند دنگر جرمان و نمخی نباتا <مخی> <مخی> راغلی او دا حکمون باتا ترطول ازده کرده راغل از ما او راغلی او زمان سه بچه غسو زان ملاکه یو رسو زان ملاکه خاشی چا اینی آتیا دوری دادر چار پاردی دغا تهمت لگو انکی را پاردی تا حد قضاف وی حد قضاف یو زلو یو سڑی یو خزوا بل خزم رو وی داغی چکم دینو غسو د دنیا نو د ښځې دا واصې دي د موصلي دا لپاره څه خبره کړې ده نالایقه خبره نالایقه خبره د پس دغه چې وی لاس ټکمنو په دغه حزب باندې ونښتوي د دې واصې لاس په چا باندې ونکته د دیمړي ښځې په بدن پر کلب ونکته سو واسو په نه بلی دی بالکل او څه څه دا کم بس لاس کلب نه خځې او یو عالم راغی ورطاوید چه دیخزید دیو امریب دی بانی تهمند لگو لیده تهمند ده تهمند نه زند د لگو پارا حد قذف جاری که پاک دروو هو هواهی پاس دو حلو نبلا اصراخواشی نو آغا جکل ارتی دورو هو هواهی ده غاسل بانی او خیجه و لیده نو لاسوی رایل شوی زعر اوز پاک شوی ویده نشویی، ولی چکم در پاک دامان خذبانی تار شرم شرموله دا خدا چې دا خدا په دامنانه او به باندې زینا ته ماتو لګو نو الله دا تهمت چې چا باندې غولبې نو دا بخت راځه حکومت دې شي کی نو وس ګوره یې خو نو ویل انسان دي څو ځکه نن څه نه دی دین دې یو عقل دې دعا د رگی نسب دې سلور دې اډا گیړم دې نو ابري او ورځ دا صدور ده <التت Omaha> او دارنگی نصب یا مال مال نصب عرز او دارنگی عقل او جین دار پینزه خبری دی نووز که یو سڑی اقل خرابی شراب سکلو سر اغیر پارا کشه دی کودی دی اغیر پارا چیا کودی اغیر پارا دی ویلی تا عقل چکنگی نو خشه و اغیر غلط استعمال یو نسواری سڑی دی سوڑا بود پریشی نسواری سڑی ناسنا سهبا اچاډه به ولور کښی نشه سوارې لا ولیدا خپل خرابې لونه دلونه خېږيږي ولیدا نشه سوار کوی یو ماصله شو نو سوار چې څوک یې ناغه باندې کې اسلامي حکومت وي او عبدالفرض زما پښاندا د دې بیکار بی بی بی بی بی بی بی بی نهي کنه اسلامي حکومت یې ناغه چې کم جنو غد دا خې جوړې شي دورې اچیا یاد چنیوخہ بناوا اختلاض صحابہ کرام او حد قذف دین پر د دی چو انسان او د مسلمان اغا ابروی محفوظ شی د د عز د پر د عز ساتره د پر د حد قذف دے او د رجم چدی ا یاد دا ان کی د اج من رسول دریشی نو دد نسب حفاظت د پر د چ انسان نسب چشی با امن کی شی د نسب چ اختلاض او گرولی نہ شی او د د دین د د پر مرتد وجلی ا دوینه د تویا اولو د پاره چې ګمینو قصاص کول دي د مال د حفاظت د پاره لاس کت کول دي دا ټول اغه کم حدود چې شاري نه غوځه کړی دي د ده احرامند پاره دي دا جی حد قذف دریم قانون دا غشو سرور والله جنایر مناز واجهون ا کسان چېر مناز واجه مقلوخ زبای ته مطلب ای ان یو پر غواهن مګر خزانونه فشهادت احدی مربو شهادت شیګی دریو او کس دیونه سرور دی فشهادت بالله سره تلور کړ دبد غواہی کوي انه له منا سنځر رښتیا وي چې ما دې خزي وی جنو دا جنا کړي دا او ما لدل دا قسم بخري سرور زله اشهد بالله سره او پینځم کرا دا وداشي وي چلانا دی په ما باندې چې تدازه ز درو ویم دې ته یی مسله د ریان نه مسله ده چې یو سړی خپل خزه به پر جنابان دلا او غواهان سنشته دي دغه ځکه چې هوځګمنه وجلې هونه شي ګانل څلو غواهان د پښی بګر زی څلو غواهان د شي شاسې یو زل راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه چار رسول الله زوخ څلو غواهان په شي نشم ګر زی ده ځمره سموي چې اته عجوبه نه غیره دي ساده ساده غیره نه تاسو تعجب کوی دا د غیرت د وینه داس وزد ساده نه غیره چې الله زما نصیرین زیات غیرت دي نو په دا حکم مازه کړی دی په راه چې د وینې ته ته د ورو دروازه بند نشي حکم دا غدي نو څلو غواهن خو څلو غواهن نه نبیه یو هلال ابن ميره زره اورا یو زله خپل خزرج کلم او زم <اوی> وی شي رسول الله یو سړیبا خپل خې زمون خزو شبا د بشلي کې یو څو ګواهان په شې زمو صبر کو اغه وی چې پیغمبر صلی الله و سلم پیش اجباره بل ده زمان خې سره زینام کې یو حد ماباني جر کی الله سوزالین لري ایوه قوم راولیږي الله په حکم راولیږي د لیوان حکم راولیږي نو چې کړه لیوان ته دوه راوته الخز خاون نو دې خاون چې د نور څلول کړه دا شد بالله زمانه په خپل د خلیزاس کوي او پنځم کړه دې لعنت دې د الله په کومه یو دروغ نو دې الاخره راوغه ته خز یو تاسو کې یا به نو <اللحنان> الله نه ویریږي دا زو دنیا نه آزاد دا اخرت دې سخت دي توبو باسي خزلهونی قصاش وو نو پالس دا نه بیا وای چې زافت قوم نشم شه موله ما هیته شو د قشندلیان یغام وکم څلو زله गवیو کړ چې د را راه باندې درو غوي تنظیم کړه دا وای چې غزات دی د الله په ما باندې کې چې تدا چړې رښتیا چې دا خبر وشو نو هغه صحابه چې رسول الله ما به دې درو ویلی کوماده دا خزز ما د لاړ را تلاق شو او دغینه پسوی دا طریقه د مطالعه نه دا وګرځیده چې څوک چې خځه سړیان وکي تلاق شو تلاق شو خو څنګه باینه تلاق شو چې قیامت د ورځې بیا نشي یو ځای کېدله اوس داغنه چې قبضوي پیداشده به شي د زوی د ساج زوی دی د دې سړي زوی نشي جوړېدل نو دا, دا بل چا زوی دا خځه چې کوم خلاص شو دې ته وې مسله وست شریعت کې مسله دا ده چې یو شریعت خلاصه دا غوښتل کېږي چې وینی عمر کې یا غسړی عمر کې فی ما بینه و بین الله د دا شریعت ما خوځو نه ده ان بیخیلان جبانې مرکی نو عمر رضی الله عنه و دغه دا وقشوره یو شریعت خلاصه وجېلوه شانه د شریعه لاندې باندې وجېللی ما غتوري سره دا غلم سره خلکو را پر کړو خلک هم ته سره را لوي څه چل دی د زموږ سره ویل دي ما سړی وته ویل چې ما خزه وجلیدا که خزې په منځ کې سړی ای ونه نو وګ چوکه ترامدا کشو نو مرزلان ها غتوره را اسو دي شو خزاو راو خزاو کو بیا دا کشو کا چا د که چه ته کې دا نه وی او لاشي نوکراینه موخه کې مرګ لرو خلاص شو کنه بیا وړو سره لږه نشته نو که چې تدشي داغه موخه کې بیل لا ملي ملک ورچلې وک